Ett Gethsemane Han var en så liten och klen artist att han kände sig mer än lovligt trist Då satt han sig vid sin faber två en vacker afton och skrev som så Gud har i sin fotografiateljé ett mörkrum som heter Gethsemane Där växer ett klara bilder fram för den som är lugn och allvarsam." Men den som är rädd för fält och ris Får aldrig en blomst i paradis Hans liv blir liksom en öde Av inga silverna tårar vett I purpur kanske och glans gick Men blicken hans var en tiggad blick Till aska kom han men aldrig brand Och månen ler åt hans tomma hand Till den som är rädd för gett har ingenting alls att få eller ge.